Святославові роки навчання у ліцеї теж не минули легко. Помер батько, колишній сотник армії УНР, який вижив, був у першому зимовому поході. Однак наслідки отриманих ран, за і тифу за півтора десятка років нас догнали таки старого вояка. Якби не допомога батькових друзів-ветеранів, довелося б і собі простувати до війська. Мати б ні за що не змогла платити навіть половинного сирійського внеску за навчання. Тому і подальша доля хлопця також скеровувалася міцними руками батькових колег-комбатантів, а найбільше одного з них – колишнього отамана Української галицької армії Петра Стасюка. У Великій війні капітан австрійської артилерії Стасюк з одного боку фронту та російський сапер-штабс-капітан Ліщинський з іншого, згідно з присягою, чесно проливали кров, воюючи один проти одного. Потім у Галицькій армії та Запорізькій групі армії УНР кожен по-своєму служив Соборній Українській державі. Ну а згодом, попри спільного ворога, їхні воєнні дороги знову розійшлися. Отаман Української Галицької армії Стасюк у союзі з російським монархістом Данікіним воював проти більшовиків на півдні, а сотник 1-го Запорізького корпусу Ліщинський спільно з військом маршалика Пілсуцького боронив від червоних Варшаву, робив диво на Віслі. Познайомилися ж майбутні друзі вже по закінченні буремних воєнних років у Домб'є – таборі для військовополонених під Краковом. Як чесні і переконані офіцери кожен своєї української армії, спочатку вони люто сперечалися, хто насправді завинив у розриві історичної злуки західних та східних земель. Затятий галичанин Стасюк у всьому звинувачував Петлюру, який знюхався був з поляками. На Дніпряниць же Ліщинський відповідальність покладав цілком на командувача Уга Тарнавського – що підписав мир із Денікіним. Можливо, навіть, що саме ці суперечки і зблизили чоловіків, бо кожен відчував співрозмовник, у дечому все-таки має рацію. Крім того, зрозуміти одне одного, їм все-таки було легше, ніж інших в'язнів Домб'є, самодержавницьких ветеранів-денікінців, а чи вояків екзотичного військового утворення «Чуга», тобто Червоної Української Галицької армії. Хоч би як воно було, але звільнившись 1923 року, колишні в'язні не втратили контакту. Обидва щасливо знайшли загублені у воєнній Веремії родини – Ліщинський у Бережанах, а Стасюк у рідному Львові. Обидвох здивовано-відчужено зустріли діти, що їх батьки покинули колись немовлятами. Одного – син Святослав, а другого – донька Софія. І табірна дружба, що скріплялася сусідством сінників, отримала додаткову опору. Тепер обидва вони перетворилися на батьків, які передусім відповідають за майбутні родин і, головне, дітей. Це не означало, що військова справа відійшла у минуле. Вони підтримували міцні зв'язки зі своїми колегами, такими як самі українськими комбатантами. І невдовзі ці зв'язки переросли в Українську військову організацію – Товариство ветеранів, які не бажали залишатися лише ветеранами. А проте родини, що у часи війни були для кожного глибоким запіллям, тепер посідали у житті обох значне, коли не сказати, чільне місце. Отаман Стасюк трошки заздрив своєму табірному товаришу, бо той мав сина, мав кому передати свої світлі мрії та суворий обов'язок, доробити те, що батькові не судилося. Донька Стасюка гірше вписувалася у військову династійну картину. Але діти радо спілкувалися під час взаємних сімейних відвідин. І коли Ліщинський-старший помер, а сказати точніше, усе-таки загинув від отриманих на війні ран, отаманові довелося взяти під опіку осиротілого Святослава та врешті перевести його до міста Лева. Львівська політехніка отримала здібного студента, а дитяча дружба Святослава та Софії – нову перспективу, який всіляко сприяли батьки. Юнацька закоханість, а далі шлюб, спричинений близькістю душ і тіл, нестримним молодим темпераментом і не виключено, що й вагітністю. Хто зна, чи не сталося до весілля, а чи просто, як велить звичай, під час. Але Софія, наче навмисно, про людські очі, день у день за дев'ять місяців по шлюбі – розродилася чарівною, на думку батьків, а насправді червоною, зморшкуватою та крикливою, як усі немовлята, дівчинкою. Тож я тепер, батько, похвалився Святослав старому приятелю, завершивши коротку оповідь про своє життя. Вони сиділи у своєму улюбленому дальньому кутку пекарні зовсім як у гімназійні роки. Знедавна тут стали подавати польську вудку, а коли старі запаси закінчилися, той власного виробництва Бімбер. Адже новітні господарі міста більшовики не розуміли, навіщо потрібні кав'ярні, у яких не відпускають спиртного. Як назвав, підняв чарку Степан, Марічкою. То сто лят. Хлопці хильнули. Сумно, що батько не дожив, так і не встиг стати дідом. Мій теж похнюпився Степан. «Та ти що? Поляки замордували у травні. Кажуть, це вони через Карпатську Україну сказилися. Правду кажуть, коли вони почули, що в Закарпатті оголосили Україну, то просто подуріли, вікна били, де українці живуть». До бурси гранату кинули. Вар'яти, зітхнув Степан. А у нас приїхали до села, прив'язали батька до стовпа і забили буками. Це неня мій, писали були. За що? – спитав Святослав. Хоча й знав, що під час погромів поляки не потребували окремих причин для насильства. Батько відмовилися бити священника. Ти ж знаєш... Оце їхні, коли змушували наших бити одне одного. Єндеки? А хто ж їх знає? вся кость. Мене з війська навіть попрощатися не відпустили були. У травні, пам'ятаєш, коли гадали, що Німеччина от-от посуне? Нас без відпусток місяць тримали. Здавалося, відтоді минула ціла вічність, а насправді... Лише півроку, як з'явився перший поголос про швидкий німецький напад, перша паніка і перші каравани втікачів до південного кордону. Співчуваю. Нічого. Я їм, курва, знаю, що зроблю. Хлопці одночасно хильнули, не цокаючись. Не картайся. Буде їм. Буде, зауважив Святослав, заївши запашний, міцний бімбер, кусним фірмової Недзюлкової пляцки, яка не втратила ще традиційного смаку і якості. Совіти за поляків вже аж як беруться. Ти бачив, як у Львівській опері Київський театр давав Богдана Хмельницького, то я тобі скажу, що коли Богдан на сцені порвав польський прапор, увесь зал підхопився і загорлав. Слава! Я в то не вірю. Слово гонору, сам бачив. «Та я не за те», – Степан поклав руку на зап'ясток старовинного приятеля. «Як вони за поляків зараз беруться, так само за українців завтра візьмуться». «Так вони ж самі українці». «Хто? Оці сірі? Які вони тобі українці?» Святослав примирливо схилився до друга. «А не скажи, маємо одного такого зі Сходу, брат утретіх, по мамі». У нашій гімназії тепер служить провідником цього їхнього комсомолу. Комсор, чи як воно зветься. Теж у чоботах? А як же? Вони хоч із плащем, а хоч і з фраком, а все у чоботах. Святослав посміхнувся, бо це військове чи просто селянське, але завжди недоречне взуття совслужащих викликало загальне кепкування. Зате новий директор гімназії ходить у мештах щоправда, згаліфе, а згори кальоші і папахою прикрито. Тепер уже засміявся і Степан. Справді, сам бачив, він в кальошах і на вулиці, і в гімназії, і, напевне, вдома спати лягає. А знаєш чому? Степан знизав плечима. Нові господарі поводилися настільки по-чудернацькому, що можна було повірити у будь-яку історію. Бо на мештах. Підошви, катма, десь поцупив без підошви, от і ходить тепер весь час у калюшах. Та ну, оце тобі й ну, мені Павло розповів. Ну, цей мій родич зі Сходу, комсомоліст. Хлопці пирснули в кулаки за старою гімназійною звичкою, намагаючись не привертати до себе зайвої уваги. А що, іще, каже твій родич, обіцяв, що усіх польських професорів звільнять щоб лишилися тільки українські. Не злецькі було б. Національна політика більшовиків з Великої України припала до смаку багатьом галичанам, пригніченим агресивним польським шовінізмом. Дехто із захопленням та цілком безкарно розгоряв тепер спорожнілі магазини та інші польські заклади, господарі яких кинулися були втікати від війни. І усі без винятку залюбки фотографувалися на тлі формених поліційних шоломів, які кубками було складено побіля колишніх комісаріатів. А відділення Б поцікавився Степан. У цьому відділенні гімназії навчалися євреї. Так, а їм що? Українською вчитимуться. Вони тепер першими на всіх перехрестях кричать «Хай живе Україна!» І правильно роблять, зауважив Степан. Тим, що тут, дуже пощастило. Ти чув, що з жидами роблять у німецькій зоні? Хто їх там захистить? А тут? А кому вони тут тра? Сталін з Гітлером проти поляків домовилися, а не проти жидів. Українців з німецької сторони сюди привозять, німців туди. Полонених наших відпускають. Зі мною ще півтора десятки рядових приїхало. Бо ж прапори червоні, що в тих, що в тих. Паради спільні, дружать одне слово. Але жидів, німців, ніць не віддають. Бо ті комуністи – самі жиди. «То що ти собі далі думаєш?» – запитав Святослав після паузи. Хлопець у відповідь знизав плечима. «А що маю думати? Додому поїду. До нашого Пліхова у них руки ще не скоро дойдуть. З мамою газдуватиму». «Обістю газди треба! Батько файно газдували!» Це було правдою. Шагута старший був заможним селянином, а регулярно платив повний внесок синові за навчання і навіть на бурсу давав грошима, у той час, коли більшість розраховувалися харчами. З цих харчів на кухні готували їжу для брусаків, але платити куховаркам також щось треба було, та й за дрова взимку, тому шагути були у пошані. Проте заможний батько сина Грішми не розбещував, тримав у суворості, яку гімназійні перекази пояснювали смішною історією цілком у дусі вигадливого Степана. Колись малого ще шагуту за чергові подвиги вигнали з уроків, наказавши повертатися лише з батьком і лише до директорського кабінету. Наляканий неминучою розправою хлопець кілька днів непомітно зникав з колони бурсаків, яка виходила до гімназії, і цілий день вештався десь поза школою. А тоді зметикував за пару злотих намовити якогось селянина з ярмарку зіграти роль свого батька, і з ним заявився до директора. Селянин уважно слухав і дуже переконливо удавав батьківський гнів, напевно, й сам мав дома подібного Йолопа, врешті ж настільки вжився у ролю, що вхопив хлопця за комір, і пообіцяв дати йому чортів, щоб вік пам'ятав. Переляканий директор навіть заступився був за учня, то, є що, дзеско, он се поправи, справа просувалася до щасливого фіналу. Аж тут відчинилися двері, і на порозі з'явився справжній шагута батько, який напередодні отримав листа з гімназійної канцелярії та приїхав розібратися, що ж такого накоїв його син. Найманий селянин першим чкурнув з кабінету, не чекаючи на з'ясування. За ним під регіт директора і шагути старшого зробив ноги Степан. Врешті пригода закруглилася лише.